Agora, a Bíblia usa algumas palavras que são palavras técnicas, digamos assim, para descrever essa amplitude da nossa salvação. Cada palavra dessas que você já leu na Bíblia, algumas traduções modernas estão até mudando, tirando essas palavras, colocando outras, mas a maioria das traduções bíblicas usa essas palavras. E nós lemos e às vezes falamos: o que é isso? São palavras que descrevem a nossa salvação. A salvação é só uma, mas é como se você pegasse um, um presente, um grande, uma grande caixa, um embrulho. Deus fala: Olha, toma aqui, eu tenho salvação para você. Você quer? Sim, Senhor, eu quero, e eu recebo a salvação. E aí eu abro aquela caixa, e lá daquela caixa eu vou: Olha, tem isso. Olha, também tem isso. E eu vou tirando daquela caixa coisas tremendas que Deus fez por mim. Essas palavras descrevem partes, então, o conteúdo da nossa salvação. Descrevem aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Descrevem aquilo que Ele está fazendo em nós hoje desenvolvendo nossa salvação. São sete palavras. Nós poderíamos acrescentar ainda mais uma, duas ou três, mas nós vamos citar sete palavras. A primeira é expiação. A segunda, redenção. A terceira, justificação. Quarta, regeneração. Quinta, adoção. Sexta, santificação. E sétima, glorificação. Vamos repetir: expiação, redenção, justificação, regeneração, adoção, santificação e glorificação. A expiação e a redenção se referem especificamente àquilo que Cristo fez, à obra dele na cruz. A morte dele, o derramar do sangue dele, a legalidade que ele fez lá na cruz. Explicam a obra da cruz, que, como eu disse, já está completa. A expiação e a redenção, elas mostram que a obra está completa. O preço está pago, foi feito, acabou. Expiação e redenção. As outras palavras. Justificação, regeneração, adoção, santificação e glorificação mostram para nós a aplicação do que Ele fez na cruz em nossa vida. Mostram o resultado da obra da cruz, da expiação e da redenção em nós. Também há outras características e outros fatos dessa palavra, antes da gente discorrer sobre cada uma. A expiação e a redenção. Dizem respeito a um fato, nós vamos usar aqui a linguagem da nossa dimensão. Para Deus está tudo feito, presente, passado e futuro. Nós vamos usar a linguagem da nossa dimensão. A expiação e a redenção dizem respeito ao passado, aquilo que foi feito. O restante das palavras. Justificação, regeneração, adoção, santificação, glorificação, referem-se àquilo que Ele está fazendo e Ele fará. A justificação, a regeneração e a adoção acontecem no momento em que eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E a santificação está acontecendo agora, amanhã, depois, amanhã. Até o final. E a glorificação, ela vai ocorrer, ainda não ocorreu. Para Deus já está definido, para Ele já acabou. A expiação e a redenção já decretaram legalmente, mas a manifestação completa será a glorificação. Isso, irmãos, nos dá um entendimento. Do que Deus está fazendo na nossa vida, fez, está fazendo e fará tremendo. Porque nós entendemos, olha, Deus, Cristo já e s p i o u o meu pecado, já redimiu, me redimiu do pecado, já me justificou, já me regenerou, já me adotou na sua família, eu estou sendo santificado agora e eu serei glorificado em breve. Eu vou repetir dessa forma, fica mais claro. Eu, Cristo já expiou o meu pecado, já me redimiu da condenação, eu já fui justificado, regenerado, já fui adotado na família de Deus, agora eu estou sendo santificado e eu serei glorificado. Essa é a minha salvação. Você entende de onde você veio, o que Ele fez por você, por quê, aonde você está, o que Ele está fazendo em você e o que Ele vai fazer amanhã. Nosso senso de adoração aumenta, nossa consagração, o nosso desejo de servir ao Senhor se torna mais forte. Aleluia. Para nós entendermos, primeiramente, a expiação e a redenção, nós vamos caminhar aqui até onde der. Depois, em outra oportunidade, nós continuamos. Para a gente entender a expiação e a redenção, nós precisamos entender primeiro o sangue na Bíblia. Então eu quero. Resumidamente, te dizer três textos da Bíblia que nos explicam o que é, o que significa o sangue, por que Jesus teve que morrer naquela cruz e derramar sangue por você. Irmãos, há um tempo atrás, quando eu descobri essas verdades, com muito tempo de vida cristã, eu disse: Deus, que coisa tremenda e ao mesmo tempo que tristeza. Por viver tanto tempo dentro da igreja e nem mesmo saber explicar porque que Jesus tinha que derramar sangue na cruz. E nós começamos a orar e falamos: o sangue de Jesus tem poder, mas a Bíblia diz que a fé vem pela palavra. E se não há dentro de nós uma carga de revelação da palavra, a medida da fé e da autoridade que nós estamos declarando também é pequena. Mas, se eu digo sangue de Jesus tem poder, entendendo o que é o sangue na Bíblia, porque ele derramou o sangue, porque ele teve que derramar aquele sangue, então a minha fé cresce, a autoridade cresce, e eu abro a boca e digo: o sangue me purifica de todo pecado, o sangue me justifica, o sangue protege a minha casa e a minha família, o sangue de Jesus está sobre mim, o maligno não pode me tocar, não vale contra mim maldição, eu entendo o que é o sangue, eu entendo porque Jesus teve que derramar. O seu sangue. Eu vou ler aqui rapidamente, você não precisa abrir. Mas em Hebreus 9,22 diz: os pecados são perdoados somente com derramamento de sangue. Ou em outra tradução, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Olha só o que a Bíblia está dizendo: sem derramar sangue não há remissão de pecados. A, no Velho Testamento, isso era Tão comum de se acontecer diariamente. E lá em Levítico 17, 11, Deus disse assim e ensinou para o povo: a vida de todo ser vivente está no sangue. Ou em outras traduções, a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se alguém começa a perder sangue. A bios, começa a perder sangue. O que que acontece? Você vai tendo hemorragia, hemorragia, hemorragia, hemorragia, hemorragia, hemorragia, hemorragia, morre. A vida da carne está no sangue. Moisés em cima, é por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois o sangue, isto é, a vida, é que tira os pecados. O sangue fará expiação. A vida é que tira os pecados. Romanos 6, 23 nos deixa isso claro. O salário do pecado é a morte. Se há pecado, irmãos, tem uma consequência, gera morte.、O、pastor s ó s r a t e s falou muito aqui sobre justiça de Deus, justificação. Salário do pecado é morte, a justiça traz a morte. E o que é morte? Segundo nós lemos: morte é o sangue derramado. A vida está sendo derramada. A vida está no sangue. Se o sangue está sendo derramado, há uma declaração, há uma declaração espiritual, há algo espiritual tremendo acontecendo. Porque o natural e o espiritual são unidos. Nós vivemos numa dimensão natural, mas as coisas naturais, as coisas espirituais interagem. E o sangue derramado está declarando espiritualmente algo muito forte: há uma vida sendo derramada, está havendo morte. Então Deus ordenou ao povo que durante a antiga aliança, até que Cristo viesse, aqueles animais fossem sacrificados, e quando o sangue daqueles animais era derramado, a justiça divina estava ali, aquele animal era sacrificado no lugar daquela pessoa que estava oferecendo, no lugar do povo. Havia expiação pelo pecado, o sangue era derramado. Por isso Jesus teve que derramar sangue. Era a vida, é uma declaração, o sangue de Jesus, é uma declaração no mundo espiritual. Alguém morreu em meu lugar e pagou o preço por mim. O sangue de Jesus que na eternidade está operando, alguém pagou o preço por mim. Você tem que morrer, não, eu não tenho que morrer mais. Nem o meu corpo tem que morrer mais. Ele vai morrer, esse vai, mas até ele será resgatado da maldição da morte na glorificação, porque o sangue do cordeiro, a vida do cordeiro foi dada por mim, eu não tenho mais que andar em maldição, eu não tenho mais que andar em condenação, porque o preço o sangue, a vida, foi dada no meu lugar, a minha vida foi substituída na cruz. Era o meu sangue que tinha que ser derramado, irmãos. Era o seu sangue. A culpa era nossa, irmãos. Quem tinha que ser pregado naquela cruz não era o Cordeiro sem defeito. Não era Jesus que nunca pecou, que nunca mentiu. A vida está no sangue, e Ele disse: Não vai ser o seu, vai ser o meu, vai ser o meu sangue. O sangue de Jesus é o preço que Ele pagou por nós, é a vida dele entregue por mim. Quando nós ceamos aqui e levantamos aquele cálice e dizemos: Este é o sangue da nova aliança. Aquilo é só o fruto da vida, mas no mundo espiritual todo se lembra. O sangue do cordeiro foi derramado por esse povo, eles são comprados. A vida do cordeiro foi dada. Eu já estou falando o que é expiação. A palavra expiação significa cobrir. Cobrir o pecado. O pecado era aqueles animais, quando eram sacrificados, o pecado era coberto temporariamente, até que o problema fosse definitivamente resolvido. Porque não foi o animal que pecou, foi quem estava oferecendo o animal, foi o ser humano, foi a descendência de Adão. E era preciso que alguém morresse no espírito, na alma e no corpo, e provasse a morte completa para redimir, e que fosse santo, perfeito, que fosse、um, de novo um Adão na face da terra. E a Bíblia diz que o sangue espiava, ele cobria o pecador e satisfazia a justiça divina durante o período da antiga aliança. Espiar significa purificar, quitar, reconciliar, pacificar, ser misericordioso. Espiar é remir a culpa, cumprir a pena, pagar, sofrer as consequências de alguma coisa. e s p i a ç ã o significa castigo, penitência, cumprimento de pena. Uma ilustração muito fraquinha, muito fraquinha e imperfeita. É como se alguém comete um erro, é preso, Vai para a penitenciária, ele vai lá fazer o quê? e s p i a r a culpa dele. Ele está pagando pela, pela sua culpa. A culpa dele está sendo espiada. Ele passa lá um mês, dois meses, vai cumprir toda a sua pena. Ele está pagando. Muito imperfeito, irmãos. Só para a gente ter uma ideia do significado da palavra: expiação. Significa sofrer a consequência de. A palavra é cobrir, e em Cristo, definitivamente, nossos pecados foram cobertos, mas não apenas cobertos, eles foram totalmente apagados. Ele recebeu sobre ele o seu pecado, a sua maldição, a doença, a miséria, a enfermidade, ele recebeu sobre ele a opressão, a depressão, a tristeza, a angústia, Todas essas coisas caíram sobre ele. Ele espiou a sua e a minha culpa. Amém?